Hjertelig velkommen til den første adventssendingen her på Radio 56. Programmet heter De Vise Menn, og i studio sitter Andreas og Ronny. Det er god stemning her. Vi har kommet i god julestemning. Utenfor vinduet så snører det sidelengst, det blåser. Juletreet er pyntet, og G. både meg og Ronny er like optimistisk som alltid. Andreas er litt mer optimistisk enn Ronny som alltid. Det har kanske noe å gjøre med det jeg har vært på den uken som gikk. Den første uken i desember har jeg nemlig vært på to julefester. Det har vært julekaker, julebrus, julestemning, skomaker Andersen på DVD, og ja, en merker at 24. desember det nærmer seg med stormskritt. Men likevel så synes jeg det er litt merkelig å, å skulle si god jul når det er den 5. december. Är du med på den, eller? På min del så kommer julestemningen eh, krypende når, når du holder på å snø ned du er nødt til å grave deg ut av huset hver eneste morgen det lukter mandarinskall i hele huset, og fyrer peisen, og da begynner julestemningen å komme. Men hva er det som får deg julestemningen, Andreas? Jeg kjenner bare når du nevner mandarinelukt at jeg frider mig. Det er første gang på flere år at jeg kjenner at jeg virkelig gleder meg til julen. Det er sånn barnslig glede. Kanskje har det noe med snøen på Østland å gjøre, og at vi har klart å pyte juletreet, og at jeg faktisk har begynt å kjøpe en julegaver, før den 21. desember. Og det er liksom noe av det som får meg til å tenke, årets jul kommer til bli en av de beste noensinne. Men selvfølgelig, det var en jul som kommer til å overgå alle de andre vi har feiret siden. Den aller første. Den aller første. Mm. Men da var vi med. Vi var ikke med. Men jeg tror... Vi var ikke påtenkt igjen. Jo, vi var påtenkt. Men vi var påtenkt. påtenkt. av Gud. Det er ferdig. Angående akkurat hva julen egentlig handler om, hva er det du har tatt med deg i studio i dag, Ronny? Så vi har en, en, en sånn melkekassong, Tine Lettmelk står på den, uten å drive noe nevneverdig reklame for den. Bak på der står det noen, noen julenøtter. Hvor kan du om julen? Og så står det fire konkurranser, dere har sikkert lest de i hele gjengen. Men jeg vil, jeg vil hevde at du kan, du kan svare riktig på alle disse spørsmålene her, uten å vite nødvendigvis noen ting om hva julen egentlig handler om. Det er ikke så mange bibelspørsmål med andre ord. Det er ikke så mange bibelspørsmål, og... Stjeler det julestemningen din? Det stjeler ikke julestemningen min, men jeg har bare begynt å bli litt lei av alle disse nissene utenpå Tine Lettmark. Det er sant nok det, samtidig så synes jeg at eh, Når du ser nissene på melken då har du lov å begynne å kjøpe julemaskipan, nesten Ja, meg og deg er litt uenig der, Andres Hva du om det? Jeg tenker at de nissene på melken, de kunne vært puttet ut for en stund siden Jo, vent litt. Det hadde vært litt kult hvis det var en julekryve på melken I stedet for en nisser Ja, det hadde Da hadde jeg mer enn en lita for dagen Ja, det er sant Ja, nesten uh, ja, Så hör det, Tine Alle dere i som hører på 596 Julkribba på mjölk, vi vill ha det. en Är någonting som hör julen till, det er självklart julekalendrar. Julkribba och bibelvärs. Det är det jag säger. Bibelvärs. Vi vill någonting ja. Kumelk? Nej. Nej, den den är ju. Den Men kriter. men melk och honning. Är det så? <laughs> det ja, är spana tankar. Kristlig mjölk. Och vad tror någon som hör advents tiden Nemlig julekalendere. Skal vi lage en kristenmelk, Andreas? En, en med julekribbe og, og bibel, Andreas? er jeg prøver å gå videre i programmet. <laughs> kristenmelk. Kristenmelk. Og lage honning med bilder av Israel på henne. Ja, vi sammen, som vi pakker sant? sånn melk, så, melk og honning. Og honning. Mm. Skal vi lage en sånn... Du skal få lov til å gå videre i programmet, på den kristne melken din, du. Mm. Som jeg prøver sagt fire ganger nå, en annen ting som vi hører adventsdiden til, det er julekalendere. Hva følger du med på, Og så kan vi jo ha sånne liturgiske farger på melken. Alt dette hver årstid du er i... Nei, kanskje. hva er det ikke? Konge. Hva har du spurt om, André? på nettet så finnes det noen julekalenderer. Ja. For eksempel? For eksempel så har du, André, vært inne på itro.no det har jeg Og hva synes du de om det? Jeg synes det er en frisk, et frisk tiltak på itro.no Som er en kristneungdomsside på nettet mm. De har mye bra artikler og andakter og anmeldelser og det noe andre til vanlig Men nå i desember, så hver dag så kan du gå inn der og gjette på et bilde Og et spørsmål som hører med til bildet Så kan du vinne mange fine premier Jeg har prøvd meg flere ganger, men ikke ble trukket ut enda en som har julekalender, som er gratis, det er en som kaller seg for Den Lille Bloggeren. Hvis du er på denlille.blogspot.com, så er det en god latter å få hver eneste dag. Helt gratis, Man veldig fin. Men den aller beste, Ronny? Ja, den aller beste, Ronny, så er jo den som vi selv har fått donert eh, av en kvinne i Bergen. Og den inneholder sjokolade for hver dag. Som regel. vi har så öppnade nu. Vad den, den innehåller? Choklad och lätt chokladdryck. Det är kokosodaim, glömmen. Kom. Tack för det. Du likas gärn? Nej. Vi vill ha en konkurrens helt till slut då. Dagens konkurrens, jag säger dagens för det är ju en adventskalender det här och vi tar ju upp varje onsdag. Så allt går i dags. Så dagens konkurrens, det är alltså vad är altså det så för dig i julstämning? Och skriv in svaret till Radio 596 Og du er med i konkurrensen om en Julegave